Агата Крісті запізніла розплата. Супутниця. Коли не помиляюсь, існує широко відомий анекдот про письменника-початківця, котрий, прагнучи з першої фрази зацікавити найскептичнішого редактора, досить оригінально розпочав свою повість. «Під три чорти кинула герцогиня». Історія, яку я хочу розповісти, почалася приблизно так само. Щоправда, жінка, яка промовила ці слова, не була герцогиною. Трапилось це у перші дні червня. Після влагодження своїх справ у Парижі я повертався ранковим потягом до Лондона, де все ще наймав квартиру разом з давнім приятелем колишнім детективом, бельгійцем за походженням Еркюлем Пуаро. В експресі на Кале було на подив малолюдно. У моєму купе, наприклад, сиділа тільки одна пасажирка. Я залишив готель дещо поспіхом і передивлявся свої речі, аби упевнитися, що нічого не забув у номері, коли потяг рушив. До тієї миті я фактично не помічав супутниці, але раптом вона нагадала про себе. І зробила це у досить чудернацький спосіб. Схопившись з місця, опустила для чогось віконну раму і висунула голову з вагона. Замить обернулася з коротким і гучним вихухом. Під три чорти, повинен визнати, я сторомодний і гадаю, що жінка має бути скромною. Не терплю сучасних нервових дівуль, котрі зранку до пізньої ночі викручуються під джаз, смалять цигарки і вживають слівця, що змусили б зашаритися навіть торговок рибою з Белленсгейтського ринку. Спохмурнівши, я підвів очі і побачив гарненьке, нахабнувати обличчя під маленьким хвацьким червоним капелюшком. Вуха ховалися під густими пасмами чорного хвилястого волосся. Супутниці було, мабуть, хіба що трохи за сімнадцять, але її обличчя вкривав щедрий шар пудри, а вуста від помади були неприродно яскраві. Ані трохи не зніяковівши, вона зухвало зиркнула мені у вічі і недвозначно відкопилила губу. «Ова, ми шукували доброго, щиросердного пана!» – зауважила вона, немов зверталася до когось стороннього. «Даруйте таку мову, вона ніяк не пасує жінці і таке інше». «Знаю, але, їй Богу, я не могла втриматись. Вам же невідомо, що я загубила свою єдину сестру?» Невже? Гречно поцікавився я. Яке нещастя. Він не схвалює, вела далі моя супутниця. Він зовсім не схвалює. Навіть засуджує і мене, і мою сестру. Оце так справедливість. Адже він навіть не бачив її. Не встиг я розтолити рота, як вона знову. Не кажіть ні слова. Ніхто мене не любить. Я зараз кинусь у садок і згоря пожалюся кропивою. Вона сховалася за великими сторінками французького гумористичного часопису. Та вже за хвилину-другу опустила журнал і крадькома зиркнула на мене. Це дратувало. І все ж, я не в змозі був стримати усмішку. Зрештою, дівчина шпурнула часопис і вибухнула веселим дзвінким сміхом. Я відчувала, ви не такий бовдур, яким здаєтесь. Сміх її був такий заразливий, що попри слово «бовдур», яке не дуже припало мені до смаку, я теж розреготався. «Ось так, тепер ми друзі», – оголосило зухвали дівчисько. «Висловте жаль з приводу того, що моя сестра. Я в розпачі. О, це благородно з вашого Богу. Дайте мені закінчити. Я саме хотів додати, що хоч і в розпачі, але якось... Переживу її відсутність і злегка вклонився. Але чудернацька супутниця насупилась і замотала головою. «Оближте, мені більше до вподоби о той ваш тон величного несхвалення. Подивились би ви на своє обличчя. Вона птахне нашої породи, ось що на ньому написано. І ви маєте рацію, хоча пам'ятайте, в наші дні не дуже важко помилитись». Далеко не кожний здатний відрізнити повію від герцогині. Нещастя, здається, я знов шокувала вас, бідолаха. От вас здорово тхне нафталіном. Так-так, тхне. Та це мене аж ніяк не турбує. З таким, як ви, можна співіснувати. Не терплю, коли хтось вдає із себе молодика. Тоді я геть шалію. Вона рішуче і енергійно захитала головою. Цікаво було подивитись на вас у такому стані. Тоді я справжнє пісеня, не контролюю ані своїх слів, ані вчинків. Одного разу мало не розтрощили якогось парубійка. Слово честі, не брешу, хоча він таки заслуговував. Ну, з удаваним благанням, промовив я, не гнівайтесь на мене. Ні в якому разі, ви одразу ж мені сподобались. Але у вас був такий вигляд, що я й не сподівалась на дружні стосунки. А зараз? От і зараз. Може, розкажете щось про себе? Я актриса. Ні, не того плану, що ви думаєте. З дитинства на сцені. З шести років переверталася. Що? Перепитав я спантиличину. Доводилось вам бачити колись дітей-акробатів. А, зрозуміло. Народилась в Америці, але більшу частину життя пробила в Англії. У нас зараз нова програма. У кого це у нас? У мене і сестри. Пісні, танці, трохи клоунади та старих перевірених номерів. Глядачі завше у захопленні від таких вистав. Це має принести гроші. Моя нова знайома багатослівно розповідала про свої справи. Чимало термінів були мені незнайомі і незрозумілі. Однак вона все більше зацікавлювала мене. В ній, здавалось, дивно уживалася дитина з дорослою жінкою. І хоч за її власним зізнанням в неї було досить досвіду і розуму, аби подбати про себе, у такому прямодушному ставленні до життя і незламній рішучості досягти успіху, Прокльовувалося щось дуже щире. Проминули Ам'єн. Ця назва навіяла мені багато спогадів. Юна актриса немов прочитала мої думки. «Згадуєте війну?» Я ствердно хитнув головою. «Воювали?» «Довелось. Був поранений, а після соми демобілізувався по інвалідності. Зараз...» Працюй особистим секретарем у депутата парламенту. Оце робота. Треба, напевно, багато митикувати. Навпаки, майже нема що робити. За дві-три години можна з усім впоратися. Марудне заняття. Відверто кажучи, не знаю, що б я робив, якби не було у мене невеличкого захоплення. Невже колекціонуєте жуків? Ні. Наймає квартиру спільно з вельми цікавою людиною. Він бельгієць, в минулому детектив. Оселившись у Лондоні, зайнявся приватною практикою, і його справи йдуть чудово. Він грандіозний спец, хоч і дуже малий на зріст. Безліч разів успішно проникав у таємниці, де поліція анічогісінько не могла зробити. Супутниця слухали мене з широко розплющеними очима. «Цікаво, я у захваті від злочинів, не пропускаю жодного детективного фільму. А коли в газетах пишуть про якесь убивство, я просто смакую таким повідомленням». «Ви пам'ятаєте злочин у Стайлзі?» – запитав я. «Заждіть, це не про ту стару пані, котру отруїли». Десь в Есексі. Я ствердно хитнув головою. То була перша велика справа Пуаро. Якби не він, злочинець уникнув би покарання. Такий успіх нечасто випадає детективові. Захопившись спогадами, я розповів їй про всіх осіб причетних до справи і довів повість до переможної, хоча, і несподіваної розв'язки. Дівчина слухала, як зачарована. Ми обоє так заговорилися, що отямилися лише тоді, коли потяг зупинився в кале. Я кликнув двох носіїв, і замить ми стояли на платформі. Дивакувата супутниця простягнула мені руку. На все добре, в майбутньому обіцяю бути вічливішою. Невже не дозволите мені подбати про вас на кораблі? Можливо, я не поїду цим пароплавом. Мені необхідно впевнитись, що моя сестричка вже по той бік каналу. Дуже вдячна за ваші турботи. Гадаю, ми ще з вами зустрінемось. До речі, може, бо хоч скажете своє ім'я?» Вигукнув я, коли вона вже рушила. Дівча глянула на мене через плече. «Попелюшка». Грайливо кинула вона і розсміялась. Хіба я був у змозі тоді уявити, де і за яких обставин знову зустріну попелюшку? ПОКЛИК Коли наступного ранку я увійшов до їдальні, годинник показував п'ять хвилин на десяту. Мій приятель Пуаро, як завжди пунктуальний, Уже розбивав ложечкою шкаралупу другого яйця. Побачивши мене, він радісно всміхнувся. Гадаю, добре виспались і вже оговталися після виснажливого плавання через канал? Дивно, що сьогодні ви з'явилися майже вчасно. Даруйте, ваша краватка висить несиметрично. Дозвольте поправити. Незвичайна людина, цей Еркюль Паро. Маленький назріст, лише п'ять футів, чотири дюйми. Завше схилена на бік голова формою нагадувала яйце, в очах спалахкували зеленкуваті вогники, коли він хвилювався чи був збуджений, вуса, що в того офіцера, щитиності, закручені, постава сповнена неабиякої гідності, завше охайний і причепурений. Охайність у всьому була його пристрастю. Цей низенький чоловічок нестерпно страждав, коли помічав, бодай, найменший ганш в одязі людини, і заспокоювався лише, коли усував недолік. Порядок і метод були його ідолами. Він ставився дещо зневажливо до таких речових доказів, як відбитки ніг чи попіл від сигарет, і твердив, що самі по собі вони ніколи не приведуть детектива до розкриття злочину. Торкаючись цієї теми, він бувало постукував по своєму яйцевидному черепу і самовдоволено промовляв. «Розгадка тут, в маленьких сірих клітинках. Ніколи не забувайте про маленькі сірі клітини». Друже мій, посівши своє місце біля столу, я знехотя запитав. «Маєте цікаві листи?» Пуаро незадоволено похитав головою. «Сьогоднішні ще не переглядав, але тепер пошта не приносить чогось цікавого. Нема вже великих злочинців, озброєних власним методом. Він сумовито захитав головою, а я мимоволі всміхнувся». Не впадайте в вічі, пару. щастя ще всміхнеться вам. Розпечатуйте листи, можливо, саме зараз на вас чекає великий злочин. Пуаров сміхнувся і, взявши маленький, вишуканої форми ножик, котрим завжди розрізав конверти, почав потрошити листи, що лежали на столі. Рахунок, ще один рахунок, це свідчить, що я з роками стаю мовнавіжений а ось лист від Джепа. Невже? Я нашорошив вуха. Джеп, головний інспектор Скотленд-Ярду, неодноразово залучав нас до розслідування незвичних справ. Він завжди у своєму стилі дякує мені за допомогу, яку я надав у розв'язанні справи Абервістіс. Я в захваті, що міг прислужитись йому. Пуаро Далі переглядав пошту. Запрошення прочитати лекцію для місцевої організації бойскаутів. Графиня Фарфанок буде вдячна, якщо я завітаю до неї. Певно знову зник її кімнатний песик. А це нарешті. Я підвів очі, Пуаро цілком поринув у читання. Потім він простягнув мені листа. Це виходить за рамки звичайного, мій друже. Прочитайте». Лист було написано рішучим почерком на папері іноземного виробництва. «Вілла Мерлінвіль Сюрмер, Франція». «Вельмишановний пане, мені необхідна допомога детектива, але з причин, що про них я повідомлю вас пізніше – я не хотів би звертатися до офіційної поліції. Я багато чув про вас. І не тільки як про фахівця високого класу, але і як про людину, що вміє мовчати. Не хочу вдаватися зараз до деталей, але на підставі відомої мені таємниці я щодня потерпаю за своє життя. Певен... Небезпека вже нависла наді мною, і тому, благаю вас, не гаючи часу, сідайте на пароплав і їдьте до Франції. Якщо повідомите час приїзду в кале на вас чекатиме моя машина, буду вдячний, коли ви облишите усі свої справи і цілковито займетесь моєю. Будь-яка сума, котру ви назвете не буде за великою. Можливо, я потребуватиму ваших послуг досить довго, оскільки не виключено, що вам доведеться їхати до Сантьяго, де я прожив кілька років. Назвіть, будь ласка, суму, яку я маю сплатити за ваші послуги. Знову запевняю вас, що справа не терпить зволікань. Відданий вам Пе Рено, а нижче підпису був поспіхом надряпаний рядок, який ледь можна було розібрати. Заради Христа, приїжджайте. Повертаючи листа, я відчув, як закалатало моє серце. Нарешті, це щось і справді незвичайне. Так, задумливо промовив Пуаро, ви, безперечно, поїдете. Пуаро ствердно кивнув і надовго поринув у свої роздуми. Либонь, прийнявши якесь рішення, він підвів очі, глянув на годинника і чомусь спохмурнів. «Бачите, люби друже, ми не можемо гаяти часу. Європейський експрес відходить від вокзалу «Вікторія» об одинадцятій. Але не хвилюйтесь, у нас ще досить часу» і ми можемо присвятити 10 хвилин обміркованню. Ви поїдете зі мною, чи не так? Ну, ви ж казали, що протягом кількох тижнів ваш депутат не потребуватиме ніяких послуг. Звичайно, але цей пан Рено недвозначно натякає, що справа суто особиста. Те-те-те, беру пана Рено на себе, між іншим. Це прізвище здається мені знайомим. Є добре відомий південноамериканський мільйонер Рено. Може, це він? Безсувнівно. Ось чому в листі і згадується Сантьяго. Сантьяго в Чилі. А Чилі в Південній Америці. Непогано для початку. Ви помітили постскриптум? Про що він говорить? Я подумав. Пишучи листа, Рено, певна річ, весь час тримав себе в руках. Але під кінець самовладання зрадило його, і під впливом настрою в нього вихопилися ті три слова відчаю. Мій приятель заперечно похитав головою. Помиляєтесь, хіба ви не бачите, що лист майже чорний, а постскриптум блідий? Ну, то що? розгублено спитав я. Боже мій, чому ви не користуєтеся своїми маленькими сірими клітинами? Хіба ж це не ясно? Пан Рено написав листа. Не промокнувши чорнило, уважно перечитав його. Потому не під впливом настрою, а умисно дописує ці останні слова і прикладає до листа промокашку. Але навіщо? «Та з тим, щоб справити на мене таке враження, яке справив на вас?» «Що?» «Певна річ, щоб примусити мене приїхати». Він перечитав написане, і воно здалося йому не досить переконливим. В очах Пуаро загорілися зеленкувати вогники, несхибні ознаки внутрішнього збудження. Він замовк і лише згодом тихо додав. «Отже, друже мій, Оскільки постскриптом було додано не під впливом імпульсу, а холоднокровно, в тверезому розумі, справа дійсно термінова. Ви повинні квапитися. Мерлін Віль задумливо пробурмотів я. Здається, я десь чув цю назву. Паро хитнув головою. Маленьке, тихе містечко, але дуже гарне. Приблизно на півдорозі між Булонню та Кале. Гадаю, у пана Рено є будинок в Англії. Так, коли мені не зраджує пам'ять, у Гутланд-Гейті. теж вешенебельне місце відпочинку десь у графстві Хартфордшир. Але я майже нічого не знаю про пана Рено. Він тримається в тіні. Гадаю, у Сіті в нього багато південноамериканських акцій. Більша частина його життя пройшла у Чилі та Аргентині. Ну, все, що нас цікавить, ми почуємо від самого пана Рено. А тепер збираємося. Кожен візьме невеличку валізу і на вокзал Вікторія. Об одинадцятій ми рушили до Дувра. Перед відходом потяга Пуаро зателефонував пану Рено, повідомивши час, коли ми прибудемо до Кале. На пароплаві я залишив мого приятеля на самоті, бо знав, як зле він почувається на морі. Погода була казкова, вода гладенька, як скатертина, і тому... Мене зовсім не здивувало, що Поаро всміхався, простоючи до мене на причалі у кале. Там на нас чекало розчарування. Пан Рено не вислав машину. Але Пуаро пояснив це затримкою телеграми. «Наймемо машину», – сказав він бадьоро. За кілька хвилин ми вже тряслися у рипучому і найстарезнішому автомобілі, що будь-коли перевозив пасажирів, прямуючи до Мерлінвіля. Настрій у мене був причудовий, але мій коротенький приятель весь час похмуро дивився на мене. Таких, як ви, Гастінгсе, шотландці називають віщунами. Ваша поява завше передує лихові. Дурниці, я бачу, ви не поділяєте мого веселого настрою. І чому ж? Я боюсь. Боїтесь? Чого? Не знаю. Але у мене якесь перечуття. У голос Пуаро був такий похмурий, що я мимовільно піддався його настрою. У мене таке відчуття розважливо продовжував він, що нас чекає довга і складна справа, і розв'язати її буде нелегко. Мабуть, я розпитував би далі, але саме тоді ми в'їхали до невеликого міста Мерлінвіля. І водій збавив швидкість, аби дізнатися, як дістатися до вілли Женев'єв. Їдьте прямо через місто, панове. Вілла Женев'єв приблизно на відстані півмилі за центром. Проминути її неможливо. Великий будинок просто над морем. Подякувавши, ми рушили далі, але за містом знову змушені були зупинитися на роздоріжжі біля якогось обійстя. Побачивши селянина, котрий стомлено плентався узбіччям, ми стали чекати, поки він підійде до машини, аби спитати дорогу. Та ось із обійстя вийшла дівчина і втупила в нас очі. Вілла Женев'єв, усміхнувся селянин на наше запитання. «Всього кілька кроків до неї, панове, проїдете трохи по дорозі вгору, вона праворуч. Її було б вже витко, аби не цей заборот. Водій подякував і включив газ. А я ніяк не міг відірвати очей від дівчини, що стояла, поклавши руку на хвіртку, і дивилася на нас. Я завжди схиляюся перед красою. А дівчина була така вродлива, що жодна людина не в змозі була пройти повз неї, не полюбувавшись. Дуже висока, ставна, як молода богиня з золотавим волоссям, що виблискувало на сонці. Вона, я ладен присягнутися, була чи не найпрекраснішою дівчиною, яку мені доводилося коли-небудь бачити. Коли машина проминула її, я повернув голову, аби глянути на неї ще раз. – Заради всього святого! Пуаро – Паро. вигукнув я. – Скажіть, ви помітили цю молоду богиню? – Паро підвів брови. – Вже почалось, – пробормотів він. Стигли помітити богиню. Але хай йому всячина. Невже ви не згодні, що вона богиня? Можливо, не помітив цього. Невже? Дружи мій, двоє людей рідко бачать одне й те саме. Ви, наприклад, помітили богиню, а я... Він завагався. А ви що? Я побачив тільки дівчину з занепокоєними очима. Цієї миті ми під'їхали до великої зеленої брами, і у нас обох водночас вихопився вигук. Перед брамою стояв статечний поліцай. Він підняв руку, зупиняючи машину. «Далі не можна. Але ми бажаємо бачити пана Рено», – вигукнув я. «У нас побачення з ним. Це його вілла?» «Так, пане». Але... Поаро нахилився вперед. Але що? Пана Рено вбито сьогодні вранці. На віллі Женев'єв. так таки вистрибнув з машини. В його очах палахкотіло збудження. Що ви сказали? Вбили? Коли? Як? Поліцай офіційно відповів. Не маю права відповідати на питання добродію. Певна річ. Розумію. Мить поро щось обмірковував. Комісар поліції безумовно на віллі. Так добродюю. Пуаро витяг із кишені візитну картку і написав на ній кілька слів. Благаю вас, бути настільки люб'язним, передайте це пану комісару. Поліцей взяв картку і, різко повернувши голову, засвістів. Невдовзі до нього підійшов другий поліцай і перебрав писульку Поаро. А по хвилі ми побачили низенького, гладкого чоловічка з довжелезними вусами, що поспіхом наближався до брами. Вартовий віддав йому честь і ступив убік. Мій дорогий пане Поаро, вигукнув Коротун страшенно радий бачити вас. Це просто щастя, що ви тут. Обличчя Поаро. Просвітліло. Пан Бекс, яка радість! І повернувся до мене. Це мій англійський приятель, капітан Гастінгс, пан Люсієн Бекс. Ми гречно вклонилися один одному. Старий друже, я не бачив вас з 1909 року, коли ми зустрічались в Остенде. Звернувся пан Бекс до Пуаро. «Може, у вас є якісь відомості, які допоможуть нам? Вам, напевно, вже відомо, що мене запросили сюди. Ви чули?» «Ні. Хто запросив?» «Не бійщик. Здається, він знав, що на його життя готується замах. На жаль, викликав мене запізно». «Прокляття!» – вигукнув француз. «То, виходить, він усе передбачав». Це в значній мірі розбиває наші припущення. Але чого це ми тут стоїмо? Ходімо до віли. Він прочинив браму, і ми рушили до будинку. Пан Бекс вів далі. «Я повинен відразу ж повідомити про вас панові Оте». Він щойно закінчив огляд місця, де було вчинено злочин, і збирається опитувати свідків. Коли стався злочин? – спитав Пуаро. Тіло знайшли вранці, приблизно о дев'ятій. На підставі свідчень пані Рено та лікарів можна дійти висновку, що смерть, мабуть, настала біля другої години ночі. У холі сидів ще один поліцай. Побачивши нас, він підвівся. «Де зараз пан Оте? – запитав його комісар. – У залі, пане комісар». Пан Бекс розчинив двері, що були ліворуч. Ступивши до зали, ми побачили пана Оте та його секретаря, що сиділи біля великого круглого столу. Комісар відрекомендував нас і пояснив, як ми опинилися на віллі. Судовий слідчий Оте був високий на зріст, худий і похмурий. Він мав пронизливі темні очі і охайно підстрижену сиву борідку, котру, розмовляючи, весь час погладжував. Біля каміна стояв немолодий чоловік із дещо похилими плечима. Нам представили його як доктора Дюрана. Неймовірно, зауважив слідчий, коли комісар замовк. Лист з вами, добродію, Пуаро простяг аркуш. Хм... «Він пише про якусь таємницю», – мовив про себе пан Оте, прочитавши листа. «Шкода, що він був такий небагатослівний. Ми вам дуже вдячні, пане Пуаро. Сподіваюсь, ви зробите нам честь і допоможете в розслідуванні. Чи, може, справи вимагають вашого повернення до Лондона? Пане слідчий, я приїхав запізно, щоб запобігти смерті мого клієнта» але вважаю за свій обов'язок знайти вбивцю. Слідчий вклонився. Ці слова роблять вам честь. Я певен, пані Рено захоче скористатися з ваших послуг. З хвилини на хвилину ми чекаємо приїзду з Парижа пана Жіро. Він співробітник сюрте. Певен, ви зможете допомогти один одному в розслідуванні. А поки що ви... Не відмовитися бути присутнім на допиті свідків, які я провадиму. Коли потрібна якась допомога, все до ваших послуг. Дякую, добродію. Ви розумієте, мені ще нічогісінько не ясно. Пан Оте кивнув комісарові і той почав. Сьогодні вранці стара служниця Франсуаз спустилася зі своєї кімнати і побачила, що парадні двері прочинені. У неї промайнула було думка про грабіжників. Вона кинулася до їдальні і, впевнившись, що столове срібло на місці, забула про двері. Франсуаз вирішила, що хазяїн прокинувся раненько і вийшов прогулятись. «Пробачте, що перебиваю, але скажіть, ранкові прогулянки були його звичкою?» «Ні, але стара Франсуаз – дотримується певної думки щодо англійців. Всі вони навіжені і завжди здатні на несподівані вчинки. Коли молодша покоївка Леоні піднялася до опочивальні своєї пані, то побачили її зв'язану із кляпом у роті. Майже тієї ж миті стало відомо, що знайдене тіло пана Рено. У спині в нього стирчав ніж. Де знайшли тіло? Це одна з найдивовижніших подробиць цього злочину. Тіло лежало до лиць у незасипаній могилі. Що? Саме так. І яма була викопана незадовго до того, як у неї кинуто тіло. Це в кількох ярдах від саду, що оточує віллу. Скільки часу він там лежав мертвий? Відповів доктор Дюран. Я оглянув тіло о десятій ранку. Смерть настала за сім годин до того, а можливо і за всі десять. Виходить, це десь між північчю і третьою ранку. По-моєму, так. А за словами пані Рено, десь після другої. Це дозволяє встановити час ще точніше. Смерть настала раптово, і самогубство тут повністю. Виключене. Пуаро подякував рухом голови. Служниці розв'язали мотузя, яким було зв'язано пані Рено, вів далі комісар Бекс. Вона була страшенно квола, майже непритомна від болю, спричиненого мотузками. Бо, являється, двоє незнайомців у масках серед ночі прокралися до опочивальні. Заткнули їй кляпом рота і зв'язали, а чоловіка Селомиць повели із собою. Про все це ми довідались від слух, бо пані Рено, почувши трагічну звістку про смерть чоловіка, впала в прострацію. Доктор Дюран призначив їй заспокійливе, але ми ще не мали нагоди допитати її. Комісар замовк. «Хто ще?» Мешкає тут стара Франсуаз, економка, яка багато років служила ще попереднім господарям вілли Женев'єв. Живуть на віллі також сестри Уляр, Деніс та Леоні. Вони родом з Мерлінвіля, їхніх батьків знають усі і поважають. Шофера свого пан Рено привіз із Англії, але зараз він у відпустці, і нарешті пані Рено – та її син Жак Рено. Його зараз теж немає вдома. Пуаро схилив голову. Маршо, покликав пан Оте. З'явився поліцай. Приведіть жінку на ім'я Франсуаз. Поліцай віддав честь і зник. А за хвилину чи дві повернувся з переляканою Франсуаз. Ваше ім'я Франсуаз Аріше? Так. Ви вже давно служите на віллі Женев'єв. Одинадцять років у пані Віконтеси, а коли вона продала віллу цієї весни, я погодилась залишитися з цим англійським мілордом, хіба могла уявити. Слідчий обірвав її. Безумовно, безумовно. Тепер, Франсуаз, скажіть, хто повинен замикати на ніч парадні двері? Я. Завжди це робила я сама, а вчора ввечері замкнула як завше. Ви певні? Присягаюсь усіма святими. О котрій годині, як завжди, о пів на одинадцяту. А решта домочадців на той час вже піднялися до своїх кімнат? Пані пішла на гору незадовго перед тим. Деніс та Леоні дочекалися мене, і ми піднялися разом. Хазяїн сидів у себе у кабінеті. То виходить, відімкнути двері пізніше міг тільки сам пан Рено. Франсуаз знизала широкими плечима. «Навіщо б він це робив, коли навколо так і шастують грабіжники та вбивці?» «Таке скажете, хазяїн не був ідіотом. Мені здається, він міг відімкнути двері лише дамі». «Дамі, кого ви маєте на оці? А кого ж ще як не жінку, що вчащала до хазяїна?» «Хіба вчора ввечері його навідувала жінка?» Так, пане слідчий, і не тільки вчора. Вона вчащала і раніше. Хто вона? Ви знали її? Звідки мені її знати? Я не впускала її вчора. Он як, скрикнув слідчий, стукнувши кулаком по столу. Збираєтесь жартувати з поліцією. Вимагаю, щоб ви негайно назвали ім'я жінки, котра вечорами навідувалася до пана Рено. Поліція, поліція! Пробурчала економка. Хіба я думала, що доведеться мати діло з поліцією? Якщо хочете знати ім'я тієї жінки, то будь ласка, пані Добрей. У комісара вихопився вигуб полегшення. Він увесь подався уперед. Пані Добрей звіли Маргарит, що нижче по шосе. Саме це я й сказала. О, вона дуже гарна жінка. І стара презирливо хитнула головою. Пані Добрей, тихо промовив комісар. Неймовірно. От тобі і маєш, бурмотіла собі підніс Франсуаз. Хіба почую щось інше, коли говориш правду? Ви невірно нас зрозуміли? Промовив слідчий примирливо. Ми були просто здивовані. Виходить, пані Добрей і пан Рено? Він делікатно замовк. Так, це у вас... Не великає жодних сумнівів. Звідки мені знати? Але що б думали ви? Мій хазяїн дуже багатий, англійський, мілорд, а пані Добрей бідна, але вельми пишна тілом. Звісно, вона жінка з романтичним минулим. Вже не молода, правда, але приваблива. Повірте, я на власні очі бачила, як ласо чоловіки дивляться їй у слід на вулиці». Крім того, останнім часом у неї з'явилися гроші. Все місто про це говорить. Пан Оте задумливо погладжував бороду. А пані Рено видобув він нарешті слово. Як вона ставилась до їхньої дружби? Франсуаз знизала плечима. Вона завжди поводиться дуже привітно, дуже чемно, здавалося, Нічого не запідозрювала, але хіба не легше для серця? Вона все одно страждає добродію. Я бачила, що з кожним днем пані Дедалі бліднішала і худла. В ній важко було пізнати жінку, котра приїхала сюди лише місяць тому. Хазяїн теж надто змінився. Нерви його весь час були так напружені, що здавалося, ось-ось не витримають. Це впадало в очі. В домі панувала така атмосфера. Ніякої стриманості, ніякої обережності. У Франції так не роблять. Це, безумовно, англійський стиль. Я аж підскочив на стільці. Але слідчий вівдалі допит, не звертаючи уваги на дрібниці, котрі безпосередньо справи не торкалися. Ви твердите, що пані добре пішла до того, як ви замкнули двері. Так, добродію, я чула, як вони залишили кабінет і наблизилося до виходу. Хазяїн побажав їй на добраніч і причинив за нею двері. Коли це було? Приблизно у двадцять хвилин на одинадцяту. Ви знаєте, коли пан Рено ліг спати? Чула, як він піднімався хвилин за десять після нас – Східці риплять, і хто б не йшов вгору чи вниз, чути добре. І це все, що ви чули, жодних тривожних звуків тієї ночі, ані якісіньких добродію. Хто слух, прокидається вранці перший. Я, добродію, сьогодні я одразу ж побачила, що двері відчинені, а вікна на першому поверсі були на защіпках. Всі. Нічого підозрілого або незвичайного. Добре, Франсуаз, можете йти. Стара човгоючи наблизилась до дверей і раптом повернулась до нас. Скажу вам ще одну річ, Добродію, про пані Добрей. Вона погана людина. Повірте мені, жінка вміє читати душу іншої жінки. Вона недобра, запам'ятайте це. І... Глибокодумно, хитаючи головою, Франсуаз залишила кімнату. З'явилася Леоні. Обличчя її розпухло від сліз. Здавалось, у неї зараз почнеться істерика. Пан Оте допитав дівчину вельми майстерно. Її свідчення стосувалися головним чином того, як вона знайшла свою господиню, зв'язаною із кляпом у році. Уночі ж вона, як і Франсуаз, нічого не чула. За нею зайшла Деніс. Вона теж підтвердила, що хазяїн дуже змінився останнім часом. З кожним днем він дедалі хмурнішав, менше їв, перебував у стані депресії. Але Деніс пояснювала це по-своєму. На нього полювала мафія, хіба ж не ясно, що це могли бути тільки бандити. В якому страшному суспільстві ми живемо? Не виключено, що ви маєте рацію, примирливо зауважив слідчий. А тепер, дівчино, скажіть, це ви вчора ввечері відкрили двері пані Добрей? Не вчора, Добродію, а позавчора. Але Франсуаз щойно сказала, що пані Добрей приходила вчора. Ні, Добродію, вчора до пана Рено приходила якась інша жінка. То була не пані Добрей. Слідчий намагався довести дівчині, що вона помиляється. Але Деніс стояла на своєму. Вона дуже добре знає пані Добрей. Жінка, котра приходила вчора ввечері, Теж була смуглява, з темним волоссям, але нижча на зріст і набагато молодша за пані Добрей. Колись раніше ви бачили ту жінку? Ніколи. І дівчина додала нерішуче. Та я гадаю, вона англійка. Англійка? Так, вона спитала по-французькому, чи пан вдома. Але щось в її вимові, розумієте, якісь Відтінки були іноземні. Крім того, залишивши кабінет, вони розмовляли по-англійськи. Ви чули, про що вони балакали? Чи розуміли ви їх? «Я? Англійською я дуже добре болодію», – гордо промовила Деніс. «Тільки дама та говорила занадто швидко. Мені важко було втямити сказане». Я лише чула, що сказав хазяїн, відчиняючи двері. «Так, так, але заради всього святого, ідіть звідси!» Вона помовчала, а за тим, старанно промовляючи кожне слово, повторила слова пана Рено. «Так, так, але заради всього святого, ідіть звідси!» І собі повторив слідчий. Слідчий дозволив Деніс піти геть хвилину чи дві, Обмірковував щось, а потім знову покликав Франсуаз. Запитав, чи не помилилася вона щодо візиту пані Добрей. Однак Франсуаз твердила, що пані Добрей приходила і попереднього вечора. Стара ані трохи не сумнівалась, що то була саме вона. Деніс прагнула привернути до себе увагу, от і все. Тому, і вигадала історію про незнайому жінку. І ще хизується знанням англійської. Можливо, хазяїн ніколи не промовляв нічого подібного по-англійськи. А коли навіть сказав щось учора, то це нічого не доводить, бо пані Добрей чудово володіє англійською. Слідчі ще спитав про шофера і дізнався, що напередодні пан Рено дав мастерсу, Кілька днів відпочинку. Щось спантеличило Пуаро. Характерні зморшки почали збиратися між його бровами. У чому справа? Пошипки поцікавився я. Він нетерпляче захитав головою і спитав у комісара. «Пробачте мені, але певна річ пан Рено сам водив машину». Комісар зиркнув на Франсуаса, та квапливо відповіла. Ні, він ніколи не сідав за кермо. Пуаро ще більше спохмурнів. Хотів би знати, що вас турбує, запитав я. Невже не розумієте, в своєму листі пан Рено обіцяв вислати за нами машину до Кале. Напевно, він думав про таксі, припустив я. Безсумнівно, але навіщо брати таксі, коли є власна машина? Чому він... Несподівано відпускає свого шофера і вимагає, щоб той негайно залишив віллу. Чи не тому, що у нього були підстави здихатися його раніше, ніж ми приїдемо. Лист від Белли Слідчий задумливо барабанив пальцями по столу. Пане Бекс, сказав він нарешті. Щойно ми вислухали абсолютно суперечливі свідчення. Кому ж вірити? Франсуаз чи Деніз? Деніз. Рішуче промовив комісар. Це ж вона впустила в дім нічну гостю. А Франсуаз стара й вперта. Вона, безперечно, недолюблює пані Добрей. Крім того, нам відомо про інші інтимні зв'язки пана Рено. До речі... Вигукнув пан Оте. «Ми ж забули повідомити панові Пуаро. Він простяг моєму другові якийсь лист. Пане Пуаро, його знайшли в кишені пальта небіжчика. Пуаро взяв листа. Папір був трохи зім'ятий потертий, а рядки на нім написані нетвердою рукою по-англійському. «Мій любий, чому від тебе так довго нічого не чути?» Ти ж кохаєш мене? Чи, може, я помиляюсь? Останні листи були, немов, не тобою писані, холодні, чужі, а зараз ще й у це тривале мовчання. Мені робиться страшно. Невже ти розлюбив мене? Це неймовірно. Як те, дурне дитинча, я завжди щось вигадую. Та коли ти дійсно більше не кохаєш мене, не знаю, що й робити. Може, накласти на себе руки? Жити без тебе мені понад силу. Інколи мені здається, що поміж нас стала інша жінка. Хай вона бережеться. Ось усе, що я можу сказати. І ти теж бережись. Радше вкорочу тобі віку, ніж віддам їй. Я не жартую, ні. Але, годі, це вже я плету, «Ні синітницю. Ти кохаєш мене, а я тебе. Так, кохаю тебе. Кохаю. Кохаю. Твоя Белла. Ні адреси, ні дати. Пуаро повернув листа з похмурим обличчям. І ви пропускаєте?» Слідчий знизав плечима. «Очевидно, раніше пан Рено залицявся до цієї англійки Белли, потім приїхав сюди». Зустрівся з пані Добрей і почалася нова любовна інтрижка. Він байдужі до англійки та щось запідозрює. В листі ж неприхована загроза. Пане Поаро, на перший погляд, справа дуже проста – ревнущі. Те, що пана Рено закололи в спину, теж не лишає сумніву. Це робота жінки. Пуаро схвально закивав. «Удар у спину. Так, але не мохила. Для жінки вирити таку яму. Заважка праця, Добродію. Це зробив чоловік». Комісар вигукнув збуджено. «Так-так, ви маєте рацію. Ми це чомусь не подумали». Як я вже казав, вів далі пан Оте. Тільки на перший погляд справа видалась простою, але у ті чоловіки в масках. «Лист, якого ви одержали від пана Рено, значно ускладнюють її. І хоча між цима двома обставинами нема нічого спільного, все тепер постає в іншому світлі. Ви не думаєте, що в листі до вас так чи інакше йшлося про загрозу Белли?» Пуаро заперечно захитав головою. «Навряд, що пан Рено – життя якого було сповнене пригод і небезпек в забутих Богом місцях, став просити захисту від жінки. Слідчий ствердно хитнув головою. Я тієї ж думки, але тоді ми маємо шукати пояснення, листа до вас. Я без зволікань телеграфую до місцевої поліції Сантьяго з проханням повідомити нам все – що вони знають про вбитого, його любовні зв'язки, стан справ, про його друзів і ворогів, Вів далі комісар. Певен, що, одержавши їхню відповідь, ми знайдемо пояснення цього таємничого вбивства. Він обвів очима усіх присутніх, чекаючи підтримки. Чудово, вигукнув пару і помиті запитав. Серед речей, пана Рено, ви не знайшли інших листів від цієї белли? Ні, хоч, певна річ, перше, що ми зробили, переглянули особисті папери небіжчика. Однак нічого цікавого, у нього, либонь, не було таємниць, і справи велися чесно. Єдине, що здалося нам дивним, заповіт небіжчика. Ознайомтеся з ним, будь ласка. Пуаро пробіг очима документ. Ага, ось що ми тут маємо. Тисяча фунтів пану Стоунерові. Хто цей пан? Секретар пана Рено. Він живе в Англії. Але приїздив сюди раз чи двічі на уікенд. Решту ж грошей і все майно без застережень залишив своїй дружині Ельоаз. Складено заповідь досить просто, але щодо юридичної сторони цілком законно. Засвідчено двома служницями – Деніз та Франсуаз. Нічого незвичайного. Можливо, почав Бекс, ви не помітили. Дату. Квапливо перебив його Пуарро. Безперечно звернув увагу. Складено заповіт два тижні тому. Можливо, саме тоді пан Рено вперше реально відчув небезпеку Забагато заможних людей вмирає, не залишивши заповіту, бо не думають про смерть, але квапитися з висновками справа небезпечна. Цей тестамент безпомилково свідчить що Небільщик по-справжньому кохав дружину, попри всі його любовні інтрижки. Так, зауважив пан Оте, і в його голосі забринив сумнів. Але духівниця, котра ставить сина пана Рено у суцільну залежність від матері, либонь, дещо несправедлива. Аби пані Рено вирішила одружитися вдруге, і підпалив під вплив нового чоловіка юнакові, можливо, ніколи не перепало б жодного пенса з батькових грошей. Пуаро знизав плечима. Люди в більшості своїй зарозумілі і пихаті істоти, панові Рено безсумнівно і на думку не спадало, що його дружина в разі його наглої смерті може одружитися вдруге, що ж до сина. Залишити всі гроші матері було Далебі Вельми мудрою пересторогою. Сини заможніх батьків, як правило, шалені. Напевно, ви маєте рацію. Тепер, пане поаро, ви, мабуть, хочете оглянути місце злочину. На жаль, тіло вже забрали, але певна річ його сфотографували в усіх можливих ракурсах. І як тільки знімки будуть готові, ви ознайомитеся з ними. Дякую, Добродію, ви вельми люб'язні. Комісар підвівся. Ходімо зі мною, панове. Він прочинив двері і церемонно вклонився Пуаро, пропускаючи його вперед. Той з не меншою чемністю ступив крок назад і вклонився комісарові. Лише «Після вас?» «Спочатку ви, добродію!» Все ж вони вийшли із зали. «Он та кімната? Кабінет, га? Раптом спитав Пуаро, вказуючи на двері навпроти. «Так, бажаєте оглянути?» З цими словами комісар відчинив двері, і ми зайшли до кабінету. Для себе пан Рено вибрав невелику кімнату, але умеблював її з вишуканим смаком і комфортом. Біля вікна стояв письмовий стіл з багатьма шухлядами. Перед каміном два оббитих шкірою фотелі, поміж ними круглий стіл, а на ньому останні числа журналів та нові книги. Хвилину Пуаро нерухомо вивчав кімнату. По тому ступив крок уперед Підняв зі столу журнал і легко провів пальцями по стільниці, а потім по спинках шкіряних фотелів. Наслідки перевірки його явно задовольнили. Він усміхнувся. Мовляв, ви вже добре мене вивчили. Дякую, друже мій. Жодної пилиночки. Телебонь – це той випадок, коли шкода, що немає. Його Гострі, як у птаха очі, бігали по кімнаті. А, нарешті з полегшенням вигукнув він. Килим біля каміна лежить нерівно. І схилився поправити його. Раптом викрикнув щось. І випростався, тримаючи в руці невеличкий клаптик рожевого паперу. Невже у Франції, як і в Англії, Зауважив він, служниці забувають підмітати під килимками. Бекс узяв клаптик рожевого паперу, і я підійшов до комісара. Пізнаєте, Гастінгсе, чи не так? Спантеличений, я заперечно хитнув був головою, але характерний рожевий колір паперу був дуже знайомий. Комісар здогадався про все раніше за мене. «Клаптик банківського чека», – зауважив він. Шматок паперу був невеликий, близько двох квадратних дюймів. На ньому чорнилом було написано «Дювін». «Добре», – сказав Бекс. «Виписано його було людині на ім'я Дювін. Чи, може, це прізвище того, хто приніс сюди чек?» «Гадаю, перше припущення – слушне». Промовив Поаро, бо коли, не помиляюсь, це почерк пана Рено. Порівнявши почерк на чеку і в записній книжці щоденнику на письмовому столі пересвідчились, Поаро мав рацію. «Боже мій!» – прошепотів комісар глухо. «Уявити не можу, як я це прогледів!» Пуаро засміявся. «Звідси висновок!» Завжди дивіться під килимки. Мій приятель Гастінгс, котрого ви бачите тут, підтвердить, що я страждаю від будь-якого безладдя. Коли я побачив, що килимок перед каміном зім'ятий, то сказав собі, ага, коли стілець відсували, ніжка зачепилась за килимок. Можливо, під ним щось є, чого не помітила чесна Франсуаз. Франсуаз? Може, Деніз? Чи Леоні? Той, хто прибирав кімнату. Оскільки ніде жодної порошинки, кімнату, напевно, підмітали сьогодні вранці. І перед моїми очима виникає сцена, котра сталася вчора, можливо, навіть у вечорі. Пан Рено, виписуючи чек людині, прізвище якої «Дювін». Пізніше чек розривають, а його клаптики розкидають по підлозі. Сьогодні вранці, але пан Бекс вже нетерпляче смикнув мотузку дзвінка. З'явилася француаз. Так, на підлозі було безріч клаптиків паперу. Що вона зробила з ними? Певна річ. Кинула у піч на кухні. Що ще можна з ними робити? Відпускаючи стару, Бекс у відчаї махнув рукою. По тому обличчю його проясніло. Він підбіг до письмового столу і замить вже квапливо перегортав сторінки чекової книжки небіжчика. Але знов безнадійно опустив руку. Останній контрольний корінець був чистий. «Не вішайте носа!» – підбадьорив його поаро, ляскаючи по спині. Пані Рено певна річ зможе розповісти нам все про цю таємничу особу на ім'я Дювін, обличчя комісара посвітлішало. Ви маєте рацію. Коли ми виходили з кабінету, Пуаро недбало зауважив. Коли не помиляюсь, вчора пан Рено прийняв гостю саме тут. Так, але звідки ви дізнались? І з цього. Він підняв руку. Між великим і вказівним пальцями звисла довга чорна волосина. Жіноча волосина. Знайшов на спинці фотеля. Пан Бекс вивів нас із дому крізь задні двері і підвів до невеличкого сарайчика, що притулився до стіни будинку. Витяг із кишені ключ і відімкнув двері. «Тіло тут!» Його перенесли сюди перед самим вашим приїздом, коли фотографи зняли місце злочину. Він прочинив двері, і ми увійшли. Вбитий лежав на землі. Пан Бекс вправно зірвав з трупа простирадло. Рено був чоловіком середнього зросту, зі ставною, напевно гнучкою за життя постаттю. Він виглядав років на п'ятдесят. Темне волосся рясно пересипала сивина. Чисте, виголене обличчя з тонким довгим носом і вузько посадженими очима. Шкіра мала бронзовий відтінок, як у людини, котра більшу частину життя прожила під тропічним сонцем. Губи не закривали зубів, і вираз здивування й жаху назавжди застиг на мертвотно-блідому лиці. «Видно, що його вдарили ззаду», – зауважив Пуаро. Дуже обережно він перевернув тіло. На світлому жовтувато-брунатному пальті між лопатками темніла пляма, посередині якої зяяла дірка. Пуаро зблизька оглянув її. Відомо, якою зброєю вчинено злочин. Її залишили в рані. Комісар нахилився і підняв скляну банку. Невеличкий предмет, який стирчав з неї, радшу нагадував складний ніж з чорним держаком і вузьким сяючим лезом. Був він не більше десяти дюймів завдовжки. Пуаро обережно торкнувся потемнілого кінчика ножа пучкою пальця. Ого, -го, який гострий, чудове знаряддя для вбивства. На жаль, відбитків пальців не залишилось. Засмучено, завважив комісар. Убивця, напевне, був у рукавичках. Безперечно, з презирством проказав паро. Навіть у Сантьяго вони вже досить освічені. В Англії, злочинцю, початківцю це відомо завдяки розрекламованій у пресі системі Бертільйоні. Однак це вельми цікава деталь, бо так легко залишити на зброї відбитки чиїхось інших пальців. І тоді поліція в захваті. Він захитав головою. Боюсь, що наш злочинець працює без методу, або йому бракувало часу. Побачимо». Він розімкнув пальці і тіло знову лягло на землю. Він же фактично роздягнений, білизна та пальто, зауважив Пуаро, більше нічого. Так, і слідчому це здається дещо дивним. Тієї ж миті в двері хтось постукав. Комісар Бекс наблизився до них і прочинив. На порозі стояла Франсуаз. Вона з цікавістю зазирнула в сарайчик, намагаючись побачити, що там діється. «Що вам?» – нетерпляче запитав Бекс. «Хазяйка переказує, що почувається набагато ліпше і готова прийняти слідчого». «Добре», – відрізав пан Бекс. «Повідомте пана Оте, ми вже йдемо». Пуаро затримався на мить. Він через плече дивився на тіло. Я навіть подумав, що ось він зараз звернеться до небіжчика, проголосить свій твердий намір не заспокоюватись, поки не знайде вбивцю. Але те, що він сказав, було банальне і неслушне. Його зауваження в гнитючо-урочистій атмосфері, яка панувала в сарайчику, пролунало сміховинною недоладністю. Він носив... Задовге пальто. Шановні слухачі каналу, закликаємо вас підтримати наш канал через Patreon Леся Перействого. Там ви зможете обрати один з кількох рівнів підтримки, а також придбати паперові книги Леся Перействого. Посилання в описі під цим відео.